Един закон за развитие На един общобяд стана въпрос за прераждането. Учителя каза Няма избити хора. Човек е затворен и като го убият, пущат го от затвора. Като отидеш в невидимия свят, трябва да си готов. Ако не си готов, ще те върнат. Не всеки, който отива горе, е прият като отиде горе, веднага трябва да се хване на работа. Някой път ще те пратят да помагаш отгоре на бръмбарите или на ябълките. Да, едно време сте били на този свят, но сега той е друг. Проветрил се е. Ние още не сме в реалния свят. Ако кажеш на гасеницата, че може да живее без да лази и без да хрупа листак, тя ще каже Как не може да бъде това? Ще й кажеш, че има такива същества, които хвърчат. Тя ще каже Не, не ги виждам, къде са? Ние се радваме, понеже същества от невидимия свят слизат при нас и ни предават своята радост. Те са същества от горния отдел на онзи свят. За тях ние сме като деца, с които те се забавляват. Сега ние сме в онзи свят и в този свят. Има три причини за прераждане. Първата е, че има души, които са дошли за изкупление. Втората е, че има души, които са родени, за да се усъвършенстват. И третата е, че има души, дошли да помагат. Последните са свободни. Човек, като излезе от една къща, отива в друга, после в трета и те нататък, додето намери най-хубавата. Също така, човек, като излезе от едно тяло, отива в друго и те нататък. Додето най-после намери най-хубавото. Значи във всяко прераждане, човек си прави по-хубаво тяло, по-добре. Организиран мозък, по-добра глава. Човек трябва да мине през всички народи, защото всеки народ носи известни качества. И който не мине през този народ, не може да ги придобие. Когато душата слиза от невидимия свят, тя си има програма дадена от тези, които я е ръководят. Ако човек умре преждевременно, през останалите години остава на земята да работи невидимо и след това се качва горе. Има някои, които умират млади, но не умират преждевременно, защото такъв е техният план. Старите хора след заминаването си се прераждат след около 45 години. По-рано този период е бил по-голям. Децата се прераждат скоро, след една, две, пет години. Младите след заминаването си се връщат след 3, 5, 10 години. Прераждането е благодат. Дават ти се нови форми и условия, за да прогресираш. Един баща, когато обича някой син повече, дава му всичко, защото в него ще се природи. Там е цялата погрешка. Помятането подразбира, че жената не иска да изпълни волята Божия. Това е грях. Ако детето не иска да слугува на майка си, Господ го взема. Ако майката не иска да слугува на детето си, Господ я е взема. Едно дете... Умряло едно варненско семейство и се явило на майка си да каже При вас не мога да се родя, но ще бъда роден еди къде си и в еди кое си семейство и ще дойдете да ме вземете оттам Друг случай В едно софийско семейство детенцето им умряло на 6 години След няколко години им се ражда друго дете, което утешавало майка си не плачи, мамо, защото онова дете съм аз. Когато мъжът стане много твърд, турят го на противоположния полюс, за да стане мек и се ражда като жена. И обратното. Когато жената стане много мека, ражда се като мъж, за да стане по-твърда. На обяда присъстваше една сестра, учителка и учителя и каза. В далечното минало вие сте се срещали с тези, които са сега ваши колеги. И учениците, на които сега преподавате, са ваши ученици отпреди. Кажете си, че с тях сте свързани от миналото и ще видите хубавата страна на нещата. От невидимия свят Определят кой колко ще стои на земята. Бащата праща сина си да следва в странство и като свърши ще се върне. Когато сте слизали, дали са ви добри съвети, но сте забравили това, което са ви казвали. И това, което тук учите, в онзи свят не може да го научите. Силната воля се добива чрез препятствия в физическия свят. Защо слизат духовете? Защото само физическият свят може да кали човешката воля. За да се изпита един дух, за да може да се провери къде са неговите погрешки, необходимо е въплъщение и слизане на земята. Така ще се направи проверка. На земята човек се показва какъв е. На небето е лесна работа, там е уреден живот и гледайте да живеете на земята по-небесно му. Всеки ден показва какъв си. Ако си умен, ще знаеш как да се поправиш и като намериш една своя погрешка, радвай се и си кажи. Хвана сетя. Хората слизат групово. В група от 10 000, 20 000, 100 000 души. Членовете на една група се разпространяват между всички народи, но между тях има вътрешна връзка. Всеки един от вас има най-малко около 10 000 родствени души по целия свят. Затова където и да отидете по света, по разни държави, все ще намерите хора, които ще ви посрещнат. Но този начин на идване, който сега имаме, ще се замени с друг. Чрез женитбата често могат да се родят съвсем ниски духове. Напредналите души ще идват на земята чрез вселяване. Ще се измени начинът на размножаване. Всяка душа ще бъде в състояние да си направи тяло. След възкресението няма женидба.